Будні. З неділі першого дня подався Матвій до Лебедів, щоб остаточно перебалакати з Григорчуком. Було це самозрозуміле, бо купівлю тієї десятини він вже виносив у своєму серці від років, і нема чого довго над цим зупинятися. Він уже давно і рішуче зрісся з думкою, що Григорчукова десятина – це його, Матвієва, власність. Лише треба було перевести деякі формальності та вичовити отих кривавих півтисячі карбованців. Але якось воно буде. Якось вони та перегорюють той час. Дуже воно важко ті п'ять сотень видушити з господарства, яке само мало що більше коштує. П'ять сотень рубликів, легко сказати. Але попробуй переведи це на ділі. Добре, що принаймні бічні витрати бере на себе Гегорчук, та все-таки чимало коштуватимуть оті різні поїздки та могоречі. До того, як на лихо осінь, а восени, звісно, ціна на худобу пху! Наприклад, хто тепер на зиму захоче ялівку купити? Більше, ніж певно, що на худобі доведеться стратити, і то поважно. Так міркував Матвій, ідучи до лебедів. Ніс він за пазухою шість золотих п'ятирубликів як завдаток. Це все гроші, що їх зложили копійка до копійки він самий та його стара. Від дитячих уст відривалося, босі та голі бігали лобурі та грішним тілом перед людськими очима світили. Але зложена деяка мізерія тепер як свячена вода пригодилась. Узяв готовеньке, зав'язав вузлик і відніс, і завдаток є. А от попробував би віднести, коли б їх не було, Решту грошей уже по різдві віддасть. Матвій не любить довго відволікати з боргами. Він би то намагався зараз усе зігнати. Відбув і все. Але чоловік... Так міркує, тепер осінь. Пашня ні по чому. Худоба дешева. А по різдві ціни на пшеницю, напевно, підскочить. Тепер, скажемо, пуд пшениці 90 копійок, а по різдві рубель, а той руб 5. Жито дешевше перцю 80 копійок. Як Бог дасть, може дещо конюшини продати вдасться, але через такі мокрі жнива все те накисло, зерно роде легке, як полова. З хлібом також муситиме чоловік обережніше. На різдво прийдеться не колоти веприка, а обійтися з тим, що зо старого сала лишилось. Що поробиш? Не буде свіжої ковбаси? Ну то не буде». За пшеничники доведеться також потроху забувати. Що спетлював, то щось подів п'ять. І з тим треба якось цілу зиму обганятись, щоб і паску спекти, а там уже й на зелену пашу. От ще чоботи, то, то ще зле. Чоловік вже всього не передбачить, а воно тепер дуже пригодилося б, якби був з весни ликами запася. Тепер би навертів по столи і брикайте, хлопці! Прийдеться навіть таку нечисть, як дурне лико купувати. Ту, та й годі. Воно думалося, що цього року обійдеться вже без постолів. Аж ось воно як. Видно, вже доля така, що людині тільки працювати треба, а ніколи не спожити своєї праці. Навіть дурного чобота і того людина не зносить. А праці, а дертя. Ет, дітейська найважніше. Сам ще сяк і так і маю. Стара теж якісь там шкорбуни приховала. А о дітвора, Василь лазить до тієї школи, а це ж бошмат дороги. Коли притисне мороз або розпустить та стане болото, що тоді в личаках? А Володько? Цей хіба сидить тобі на печі? Хіба б його там ланцюгами прикував? Стара мусить на річку йти, щоб сорочку виполоснути. А здоров'я її на псі. І так бухикає, мов, кінь залозяний. Так думав Матвій, ідучи до лебедів, так думав і вертаючись. Але з того, що придбає ще одну десятинку, радів, і то радів особливо, по-своєму, по-мужицьки. Він ріс, він ширився. Чув, що він з нічого, як хробак, що снує нитки шовку, весновою навколо себе кокона, з котрого колись хтось скористає.